Cugetări. Codreanu. Cine se înalță deasupra celorlalți până la iertare, se poate înălța deasupra lui însuși până la jerfă. Caneti. A greși fără a te corija. Asta se cheamă a greși. Dacă ai săvârșit o greșeală, nu te sfii să o îndrepți. Dacă omul nu este destul de tare să nu greșească, poate și trebuie să fie destul de tare ca să-și vadă greșeală așa cum este și să o recunoască fără preget. Iată limita extremă până la care omul se mai poate numi om. E o îmbrăcăminte care îmbracă și alta care și dezbracă. Obositul Crede totdeauna că a fost și o cale mai bună, iar călătorul vesel afirmă că a mers totdeauna pe drumul adevărat. Original se cheamă un om care e altfel decât ceilalți, dar n-ar dori deloc ca lumea să se ia după dânsul, căci atunci n-ar mai fi original și n-ar putea fi nici altceva. Ce-ți pasă de o trava, ce-ți întind dușmanii când din conștiința ta curge limpede izvorul cel veșnic? Clevetirea e ca fumul care își negrește coșul și nu poate păta albastrul cerului pe care cearcă să-l învăluie. Pascal Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură, dar este o trestie gânditoare. Nu trebuie ca întregul univers să se înarmeze spre a-l strivi. Ce-ți pasă că în fond cu tare îți frământă o caricatură din tina în care el e plămădit? Înainte de a discuta un lucru cu alții, mântuie-l de discutat cu tine. Unii pot trăi cu sine însuși fără niciun prieten. Alții se simt bine între prieteni fără sine însuși. Fericirea celor din e singura trainică. Cu o singură faptă bună, nu poți plăti o singură faptărea pe care ai făcut-o. Sunt prieteni pentru nevoie, prieteni de nevoie și prieteni în afară de orice nevoie, cei puțini. Sunt lacrimi care împacă durerea și altele din care ea se hrănește. Când afli piatra pe-o gor, nu căuta sus fărâmi, Nici praful ei nu-i bun de nimic. Ești cel mai în măsură de a-ți cunoaște defectele Și singurul în măsură de a le îndrepta. Fiecare statuie își are piedestalul ei Și nu răvni, deci, pe al nimănui. Clevetirea nu ucide, Nici nu face rană, Ea pângărește numai Pe acela de la care a pornit. Un om mic, ca să fie văzut de departe, Se suie pe gardul trufiei Și bulbuitul pune la gură Trâmbița obrazniciei. La orice învinuire, Îndreaptă-te spre tine, și te cercetează. Celălalt nu e în discuție. Minciuna lumii Nu te repozia asupra ei cu sabia. Nicolae Iorga Lectura Maia Martin